9. fejezet Az egész világegyetemben nem volt más, csak egyetlen egy élő ember, akinek a neve hallatára félelemlopózott lopózott sötét gondolatai közé. A szit fekete lovagja ott állt némán és magányosan, félhomályos kamrájában, és ezúttal saját retteget gazdája látogatását várta. Miközben ott várakozott, Birodalmi csillagrombolója a végtelen csillagtengerben úszott. Nem akadt senki a hajón, aki háborgatni merte volna dártvédert, amikor visszavonult saját kis cellájába. Ha azonban mégis bemerészkedett volna most valaki, enyhe remegést fedezhetett volna föl a fekete köpönyeg mélyén. Sőt, ha átláthatott volna a fekete légrostéjon, talán még észreveszi a fekete lovag arcára kiülő félelmet is. De egy lélek sem járt arra. Véder továbbra sem módszant, csak virrasztott csöndben türelmesen. Nem sokára különös elektronikus zaj törte meg a temetői csöndet, és a fekete lovag köpönyegén villózni kezdett egy fényforrás. Véder nyomban mélyen meghajolt, teljesen teljesen királyi gazdáját. A látogató egy kivetített hologram formájában érkezett, amely egyszerre csak testet öltött szem előtt, és föléje tornyosult. A háromdimenziós alakot egyszerű köntös borította, az arc pedig egy hatalmas csúkja mögött rejtőzött. Amikor a galaktika császárának hologram alakja végül megszólalt, kiderült, hogy a hangja még mélyebb, mint véderé. A császár jelenléte önmagában is éppen elég félelmet ébresztő volt, de a hangja hallatán rettegés hasított véder erőteljes alakjába. Fölállhatsz, alatvaló! – parancsolta a császár. Véder nyomban fölegyenesedett, de nem mert uralkodója arcában nézni, helyette inkább lesütötte a szemét és feketes csizmáját bámulta. – Mi az óhajod, fenséges uram? – kérdezte Véder az istenéhez fohászkodó pap ünnepélyességével. Aggasztó zavart észleltem az erőben – mondta a császár. – Én is érzem – válaszolta a komoran a fekete logak. A császár a veszélyre figyelmeztetett, amikor folytatta. – Igen, fenyegető a helyzetünk – új ellenség bukkant fel, aki képes a megsemmisítésünkre. A megsemmisítésünkre? Ki az? Skywalker fia. El kell pusztítanod, különben ő lesz a vesztünk. Skywalker. Felfoghatatlan. Hogy lehet az, hogy a császár egy ilyen jelentéktelen kis siheder aggasztja? Hiszen nem is Jedi. Érvelt Véder, csak egy közönséges fiúcska. Obi-Wan még nem taníthatta ki annyira, hogy de tud bánni az erővel, vágotta szavába a császár. El kell pusztítanunk. A fekete lovag eltűnődött egy pillanatig. Talán másképp is lehet bánni ezzel a fiúval, úgy, hogy a birodalom ügye hasznát lássa. A magunk oldalára tudnák állítani. Hatalmas szövetséges nyernénk vele, a Véder. A császár némán mérlegelte a lehetőséget, nem sokára ismét megszólalt. Igen, valóban, mondta elgondolkodva, komoly erősségünk lenne. És van rá esély? A császár megjelenése óta most először Véder fölemelte az arcát, és uralkodója szemébe nézett. Át fog állni hozzánk, felelte eltökélten, mert ha nem, meghal, felséges uram. Ezzel véget is ért a kihallgatás. Véder térdeereszkezett a galaktika császára előtt, aki a kezével elbocsátóan intett engedelmes alatvalójának. A következő pillanatban teljesen eltűnt a hologramkép, és dárt ismét magára maradt, hogy kigondolja életetalan, legkörmönfontabb támadási tervét. A Millennium Falcon fülkéjében semmi sem mozdult, csak a műszerfal jelzőfényeinek bajós derengül se izzott a sima falban. A gyönge fény haloványan megvilágította Leila hercegnő arcát is, aki ott gubbasztott a pilótaülésben és hányra gondolt. Mélyen a gondolataiba merülve szórakozottan végigszántotta keze az ellenőrző szelvényműszerein. Érezte, hogy a vihar dúl a lelkében, de nem volt benne biztos, hogy le akarja vonni a kézenfekvő következtetéseket. Pedig hát tehetette másképp. A figyelmét hirtelen magára vonta valami mozgolódás odakint. Egy fekete árny, amelyet lehetetlen volt így elsőre felismerni, mert túl sebesen mozgott a kinti félhumályban, egyenesen a millenium falcon felé repült. Szempillantás alatt odatapadt a hajó előső ablakára valami lágy, tapadó korongra emlékeztető alkalmatossággal. Lejla óvatosan előrehajolt, hogy közelebbről szemügyre vegye ezt a piszokfoltra emlékeztető valamit. Ahogy kikémlelt az ablakon, váratlanul felvillant egy sárga szempár, és egyenesen a lány szeme közé bámult. Lejla ijetten hátra hőkölt, és visszahuppant a pilótaülésbe. Igyekezett összeszedni magát, közben kaparászó lábakneszét hallotta, aztán meg állati víjogást. A következő pillanatban a fekete alakot és a hozzátartozó sárga szempárt elnyelte az aszteroida barlang sötétje. Leila végre lélegzethez jutott, felpattant az ülésből, és hátra futott a raktérbe. A Falkon legénysége lassan elkészült az energiaátviteli rendszer javításával, de még mindig dolgoztak a pislákoló világításban, amelynek a vibrálása hirtelen megszűnt. Aztán teljes fényárban tündöklött fel. Hán elgészült a kábelvégek összeillesztésével, és neki látott, hogy visszategye a helyére az egyik padlóelemet, miközben a Vuky Sripiót figyelte, aki az ellenőrző szelvényen végezte az utolsó símításokat. Nálam az összes visszajelző világít, jelentette Srípio. Ha szabad így mondanom, szerintem most már sínen vagyunk. Éppen ekkor be, Lélek szakadva a hercegnő. Valami mászkál odakint, kiáltotta Leila. – Hol? Pillantott fel a munkájából Hán. Kint! felelt a lány. Kint a barlangban. Még be sem fejezte, amikor az erős ütődés zaja hallatszott a hajó külső burka felől. A csubakka is felpillantott, és hangos vukkantással adott hangot aggodalmának. Nem tudom, mi az ott odakint, de úgy rémlik, be akar jönni, jegyezte meg szríp jó aggódva. Megyek, megnézem, mi az, jelentette ki a kapitány, és előre indult. Megőrült, nézett rá Leila elképedve. A kopácsolás zajja közben egyre erősödött. Nézze, szeretnénk végre ismét beindítani ezt a bádok csöbröt, magyarázta Hán és eszembe sincs tétlenül nézni, hogy valami randa élősdi szétrágja. Mielőtt Leila tiltakozhatott volna, Hán lekapott az egyik polcról egy skafandert, belebújt, és a fejére sisakot húzott. Amikor Hán kiment, a Vuki is hamar magára rángatotta sisakot, és sietve követte a parancsnokot. Leila rájött, hogy, mint a legénység tagjának, neki is kötelessége velük tartania. Ha nem csak az az egy van, amit láttam, mondta a kapitánynak, akkor segítségre lesz szükségünk. Hán szeretettel nézte, hogy a lány levesz egy harmadik sisakot a polcról, és bájos, de elszánt arcára húzza. Aztán mindhárman kisiettek, aminek következtében a... Protokol robot siránkozva magára maradt a raktérben. De hisz ezek magamra hagytak egyszál egyedül, odakint hírkos, sűrű sötétség vette körül a milleniumfalkont. A három alak úgy haladt benne, mint az ingoványban, ahogy körüljárták a hajójukat. Minden lépéstnél nyugtalanító neszezést hallottak, bugyba hangokat, amelyek visszhangozva verődtek ide-oda a barlang nedvességtől csöpögő falain. Túl sűrű volt a sötétség ahhoz, hogy megállapíthassák, hol rejtőzik a lény. Elővigyázatosan lépkedtek, és kimeresztették a szemüket, hogy minél mélyebbre lássanak a borongó sötétben. Csubakka, aki jobban látott a sötétben, mint a kapitánya vagy a hercegnő, hirtelen folytott vakkantást hallatott, és előre mutatott oda, ahol ez az az izé a falkon oldalát csapdosta. A hajó tetején egy alaktalan tolcsomó verdeset láthatóan megriadva a Vuki kiáltásától. Hán célba vette a lényt a pisztolyával, és beléresztett egy lézer sugarat. A fekete dög felsikoltott, megtántorodott, aztán lezuhant az űrhajó tetejéről, és tompa puffanással a hercegnő lába elé huppant. Leila lehajolt, hogy közelebbről megnézze ezt a fekete roncsomót. Épp olyan, mint egy minok, mondta Hannak és subakkának. Hán gyorsan körülpillantotta a sötét üregben. Nem hiszem, hogy ez az egy volna itt, jósolta. Csapatokban fognak jönni, mindig úgy járnak, ráadásul imádnak rátapadni a hajók oldalára. Más már nem is hiányzik. De Lejlát pillanatnyilag jobban nyugtalanította az üreg padlózatának furcsa anyaga. Már maga az üreg is eléggé ámulat bejetette. Járt már néhány barlakban, de még soha életében nem érzett ilyen szagot egyetlen egyben sem. A padló különlegesen hideg volt, és Lejlának úgy rémlett oda tapad a talpához. Ahogy tapodni kezdte a lábával, mintha a talaj engedett volna a sarkanyomásának. Feletté fura anyaga van ennek az aszteroidának, mondta. Nézzék a talajt! Nem úgy fest, mintha szikla volna. Han letérdelt, hogy közelebbről is szemügyre vegye a talajt, és észrevette, hogy milyen képlékeny. Miközben a padlót tanulmányozta, igyekezett megállapítani, vajon merre van a vége, és megpróbálta kivenni az üregkör vonalait. Pokoli milyen nedvesít minden, mondta végül. Felállt, és a pisztolyával célba vett egy sikongató minokot, amelynek a hangja valahonnan az üreg túlsó végéből hallatszott. Abban a pillanatban, hogy leadta a lövést, megremegett az egész üreg, és a padló a lábuk alatt hullámzani kezdett. – Ettől féltem! – kiáltotta Han. – Tűnjünk el innen! Csubakka egyetértően vakkantott, és eliskolta a falkon Falcon irányába. Közvetlenül mögötte Han és Leila rohant a hajó felé, a kezüket az arcuk elé kapva, amikor egy csapat minog húzott el mellettük. Elérték a hajót, és fölrohantak a rámpán be a hajóba. Amint bent voltak minnyájan, csubakka becsukta mögöttük a csapóajtót, vigyázva, nehogy valamiképp egy minok is besurannjon velük. – Csubi, fűsd be nekik! – kiáltotta Han, amint Lejlával együtt végig viharzottak a raktéren. – Húzzuk el a csíkot, amilyen gyorsan csak lehet! – Csubakkal sietősen odakacsázott a helyére a pilótafülkében, közben Hán gyorsan ellenőrizte a raktér ellenőrző és sorakozó monitorokat. Leila, aki lélegszakadva futott, hogy beírja őket, figyelmeztette a két pilótát. Észre fognak venni, mielőtt felgyorsulhatnánk. Hán, mintha nem is hallotta volna, mit mond a lány, körülpillantott a műszereken, aztán a helyére szaladt a pilótafülkében de amikor elment a lány mellett, odavetett megjegyzéséből, kiderült, hogy minden egyes szót hallott. Sajnos nincs rá időnk, hogy bizottsági ülésen vitassuk meg a helyzetet. Azzal el is tűnt, belevágta magát a pilótaülésbe, és lázasan kapcsolgatni kezdett a műszerfal kallantyúin. A következő pillanatban a hajó belsejében feldibörögtek a művek de Leila még nem tekintette lezártnak az ügyet. Én nem vagyok bizottság, kiáltotta oda a pilótának dühösen. Nem úgy tűnt, mint a hán rá se hederített volna. Az előbbi váratlan barlangrengés lassan elcsitult, de hán már eltökélte magát, hogy kivezet innen a hajóját, méghozzá minél előbb. Leila becsatolta magát a helyére. Úgy tudja megcsinálni az ugrást a fénysebességbe ebben az aszterújdemezőben. Kiáltotta a hajtóművek bömbölése közepette. Szóló csak elvigyorodott a vála fölött. Kösse csak be magát szerelmem, mondta. Startolunk? De hiszen megszűnt a rengés. Hannak azonban ez ágában sem volt megállítani a hajóját. Az űrhajó már is elindult előre, az üreg cikcakos falai egyre gyorsuló ütemben siklottak hátrafelé az ablakon túl. Csubakka egyszerre csak rémülten felkiáltotta, hogy kipillantott az előső szélvédőm. Közvetlenül előttük sűrű csipkézet sorokban, fehér cseppkövek csüntek a mennyezetből, és álltak ki a padlóból, teljesen körülfogva az üreg kiáratát. – Látom én is, Csubi! – kiáltotta Hán. Teljes erőből hátrarántotta a gyorsítókart, és a Millennium Falcon előre lodult. Kapaszkodjatok! Összeomlik az egész barlang, sikoltott fel Leila, amikor meglátta, hogy a kiárat egyre szűkül. Nem barlang ez? Tessék? Szrip jó rémülten hadarni kezdett. Te jóságos ég! Ó, ne, végünk van! Ég önnel, Leila kisasszony! Ég önnel, kapitány úr! Leilának leesett az álla, ahogy a Vészesen közeledő barlang kiáratra merett. Igen, hánnak igaza volt. Ez nem lehetett barlang. Amikor még közelebb értek a nyíláshoz, láthatóvá vált, hogy az előbb cseppköveknek hitt fehér ásványi alakzatok, óriási fogak. És felől sem maradt semmi kétség, hogy miközben kifelé igyekeztek ebből a förtelmes torokból, azok a fogak lassan összezárultak. Csubakka felülöltött. Döntsd be, Csubi! Képtelen manőver volt, de Csubakka egy pillanatot sem késlekedett, és megint sikerült neki a lehetetlen. Meredeken az oldalára döntötte a Millennium falkont, és a felgyorsult hajót bevitte azok közé, a csillogó, fehér agyarak közé, és valóban ez volt az utolsó pillanat... Mert a falkon épp hogy kiröppent ebből az élő alagútból, amikor a két álkapos összekaffant. A falkon suhant az aszteroida sziklás bemélyedése fölött, és közben egy írdatlan, űrbéli mesterencsiga üldözte. Ez a rózsaszínű monstrum se olyan sem akart beletörődni, hogy szökni engedje ízletes csemegéjét, kilökte magát a kráterből, hogy bekapja a menekülő hajót. De a szörny lassúnak bizonyult. A következő pillanatban a teherhajó már felemelkedett, és suhanva elszáguldott az űrbe nyálas üldözője elől. Még meg sem szabadult az egyik veszélyből, már is újabb fenyegette. A millenium falcon visszatért a halálos aszteroid a mezőbe. Luke zihált Alig kapott levegőt ennek a legutóbbi erőlléti próbának a végén. Jeddi tanítómestere kiparancsolta a dzsungelba, hogy ebben a kusza ajnövényzetben fusson maratoni távot. Nem elég, hogy Joda ilyen kimerítő futásra kényszerítette lúkat, még magát is meghívatta egy kis sétalovaglásra. Miközben a reménybeli jedi lihegve és izzadva fogyasztotta a kimerítő távot, a kis Jedi mester, a Luke hátára akasztott, hevenyészet hevederből figyelte az ifjú előrehaladását. Jóda egyre a fejét csóválta, és maga elé dörmögte az ifjú gyönge kitartását ócsárolta. Mire visszaértek arra a tisztásra, ahol rendületlenül várt rájuk ártodító, lúg kis hián elájult a kimerültségtől. Amikor végre betámolygott a célba a tisztáson, Joda újabb feladatot tűzett eléje. Lúk még kisen fújhatta magát, a hátán kucorgó kis jedi egy fémrudat dobott az orra elé. Lúk villámgyorsan kibiztosított a fénykardját, és vadul a rúd felé vágott. De a mozdulat lassú volt, és a rúd érintetlenül a földre huppant. Lúk végkép ereje fogytán a nedves földre rogyott. Nem bírom, nyögte. Túl vagyok. Joda együttérzésének halványjelét sem mutatva ráförmett. Az a rúd már lenne sok kis miszlikben, ha te volnál igazi jedi. De hát Lúk is tudta, hogy nem jedi. Még nem, akárhogy is. És... Ez a kemény edzés, amit Joda összeállította számára, kis hián minden erejét kiszívta. – Én meg azt hittem, hogy jó formában vagyok, Liekte. – No, persze. – Kérdés, mihez képest? – csúfolodott az aprócska oktató. – Felejtsd el a régi normáidat, verd ki a fejed! Lúk őszintén el volt rá számva, hogy leszokjék mindarról, amit régen helyesnek és követendőnek tartott, és mindent elsajátítson, amit ez a kis Jedi mester megtanít neki. Próbára tévő gyakorlatok voltak, de ahogy múlt az idő, Luke ereje és képességei gyarapodtak, olyannyira, hogy még kételkedő mestere is reménykedni kezdett, de nem ment könnyen. Joda hosszú órákat töltött azzal, hogy egyedik viselkedését oktatással tanította. Ott ültek a fák alatt, nem messze Joda házikójától, és Lúk feszült figyelemmel hallgatta mesterét, aki történeteket és tanmeséket adott elő neki. Lúk hallgatta Joda meg egy szerű rövid ágaskát rákcsát, aminek az alsó végéből három kisebb gaj állt ki. No és persze, volt mindenféle testedző gyakorlat is. Lúk különösen azon fáradozott sokat, hogy az ugró technikáját tökéletesítse. Egyszer aztán úgy gondolta, meglepi odát, megmutatja neki, mennyit fejlődött. A mester ott ült egy fatönkön, egy jó nagy pocsolya szélén, amikor meghallotta, hogy az ajnövényzetben gázolva valaki közeledik. Egyszerre csak megjelent Lúk a pocsolya túloldalán, és futva a víz felé tartott. Éppen Joda felé jött, és amikor odaért a túlpartra, elrugaszkodott, és magasívben a levegőbe lendült. De az ugrás rövidre sikerült, Lúg hangos csobbanással a vízbe landolt, és csuromvizesre fröcskölte Jodát. Joda színű ajka csalódottan lefittyett. De Lúgnak eszébe se jutott, hogy feladja. Eltökélte, hogy Jedi válik belőle, és bármilyen nevetségesnek érezze magát a próbálkozások során, elvégez minden feladatot, amit Joda kitűzeli. Nem panaszkodott akkor sem, amikor Joda ráparancsolt, hogy álljon fejre. Először egy kicsit bizonytalanul, lúg gyertyába nyomta fejtetőn álló testét, és némi ingadozás után szilárdan kitámasztotta magát a kezével. Úgy rémlett, órák óta áll ebben a fejtetőre állított pozitúrában, de kétségtelenül könnyebben ment neki, mint a kiképzés előtt ment volna. Összpontosító képessége annyit javult, hogy tökéletesen meg tudta tartani az egyensúlyát, pedig még Joda is ott a sarkán. De a próbának ezzel még nem volt vége. Joda megkocogtatta a lábát a pásztorbottyával, ezzel adott jelt Lóknak. A fiú lassan, óvatosan és minden figyelmét a feladatra összpontosítva felemelte az egyik kezét a talajról. A teste enyhén megingott a súlypont áthelyeződésétől, de megtartotta az egyensúlyát, és tovább koncentrálva emelgetni kezdett egy kisebb szikladarabot. Váratlanul megjelent egy fütyögő és csipogó R2-es robot, és odaszaladt ifjonti gazdájához. Luke összecsuklott, joda pedig még idejében leugrott a földre zuhanó testről. Az ifjú Jedi tanítvány bosszúsan kérdezte. Jaj, Artumi mi a csodát akarsz? Artu eszeveszetten gurult fel alá, miközben kétségbe esetten igyekezett megértetni magát egy sor elektronikus csiripeléssel. Luke csak nézte, ahogy a kis robot odaszalad a lábszéléhez. Sietve utána ment, és akkor végre megértette, hogy mit akar neki mondani Hártu. Lúk megállt a vízparton, és látta, hogy X szárnyúja teljesen elmerült a vízben, már csak a hegyes orra állt ki Jaj, ne! – nyögta Lúk. – Ezt már az életben ki nem húzzuk innen. Közben odajött Joda is, és Lúk megjegyzését halván mérgesen dobbantott a lábával. – Vagy te olyan biztos? – pirított rá Yoda. Meg te próbáltad? Mindig csak nem megy, nem megy, te mondasz. Hát hiába beszélek? Gyűrött kis arca majd szétpukkant a mérektől. Luke a mesterére pillantott, aztán kétségekkel telve az elsüllyed hajóra. – Mester! – mondta hitetlenkedve ez itt egy kicsit más dolog, mint sziklákat emelgetni. Most aztán végképp elfogyott a mester türelme. Ne – Nem, nem más! – kiabálta. – A különbségek csak a te fejedben vannak. Verd ki a fejed, nem látod nekik már, hasznát, sose! Lúk mesterének. Ha Joda azt mondja, hogy nem lehetetlen a feladat, akkor talán meg kellene próbálkoznia vele. Ismét az elsőjet X-szárnyúra pillantott, és erőt gyűjtött a tökéletes összpontosításhoz. – Rendben van, – mondta végül. – Teszek egy próbát. De ismét helytelen szavakat használt. – Nem, – mondta a Joda. – Ne próbálkoz, Csináld, csináld! Vagy ne csináld! Próbálkozni nem lehet! Luke lehunta a szemét. Igyekezett elképzelni X-szárnyú vadászgépek körvonalait, formáját, érezni a súlyát és erősen koncentrálta a mozdulatra, ahogyan majd kiemelkedik a párás vízből. Ahogy összpontosított, váratlanul meghallotta, hogy a víz tajtékozva bugyogni kezd, aztán bugyborékolva kiemelkedett az x orra. A vadászgép csúcs alasan a víz felszíne fölé emelkedett, imbolyogva megállt, aztán nagyot csobbanva ismét alámerült. Lúkból elszállt az erő, levegő után kapkodott. Nem bírom, mondta csuggetten, túl nagy. A nagyságnak nincs jelentősége, erősködött oda. Nem számít. Néz rám. Engem is megítéled méretre? Lúk, meghajolva az érvek előtt, csak némán a fejét rázta. Hát nem is ajánlom te neked, intette a zsedi mester. Mert nekem szövetségesem az erő, az élet adja, és az növeszti. Energiája körülveszés és az szolgálatába állít. Mi vagyunk sugárzó lények, nem ez a hitványanyag, mondta, és az ujja közé csípte lúg bőrét. Jóda széles, körülölelő mozdulatot tett, hogy a köréjük boruló világmindenség végtelennyét érzékeltesse. Neked érezni kell, érezni az áramlását, érezni az erőt magad körül itt, mondta és körbe mutatott, itt, kettőnk között, meg a között, a fa és a szikla között. Miközben Joda elmerültem magyarázta az erő miben létét, Ártu tanástalanul forgatta a fejét ide-oda, és sikertelenül igyekezett megpillantani ezt a sokat emlegetett erőt az érzékelőin. Bambán füttyögött és csipogott. Igen, ott van mindenütt, folytatta Joda ügyet sem vetve a kis robotra. És vár, hogy megérezzük és felhasználjuk. Bizony, itt van köztünk és a hajót között is. Aztán Joda megfordult, és a lápra merett. Néhány pillanat múlva kavarogni kezdett a víz. A szeliden bugybarékoló hullámok közül egészen lassan ismét kibukkant a vadászgép orra. Luke csak tátagni tudott az ámulattól, amikor az X-szárnyú gép kecsesen kiemelkedett a hullámsírból, és felséges méltósággal lebegve a part felé indult. Luke csendben fogadalmat tett, hogy soha többé nem használja a lehetetlen szót, mert íve összefonodó fagyökerek alkotta emelvényén ott állt az apró termető joda. És könnyed tekintetének engedelmeskedve az X-szárnyú a vízből a partra siklott. Lúk alig akart hinni a szemének, de tudta, hogy amit lát, pompás példája a jedik hatalmának, az erő fölött. Arthur, akit legalább annyira elképesztettek a látottak, mint Lúkot, de a filozofikus mélységű gondolatok elkerülték, megeresztette egy sor harsányfüttyöt, aztán hagyat homlok rohanva, Védelmet keresett egy hatalmas gyökérfonat mögött. Az x-szárnyú egyre csak jött a part felé, mint lebegne, aztán puhán huppanva megállapodott. Lúk, akit teljesen lenyűgözött az iménti bravúros mutatvány, tisztelettel, vegyes félelemmel lépett oda Jodához. – Én – kezdte kábultan – de hát ez hihetetlen – ezért van, hogy mindig kudarcot vallasz, állapította meg, ellentmondás nem tűrve Joda. Luke csak zavarta rázta a fejét, és azon tűnődött, vajon elérheti-e valaha is azt a magas fokot, hogy dzsediváljék belőle. Fejvadászok! A galaktika lakóinak legocsmányabb söpredéke voltak ők, meg annyi átlástalan szerencsalovag. Ki tudja hányféle fajú, rendű és rangú csőcselék. Visszataszító foglalkozás volt ez, nem csoda, ha gyalázatos alakok szegődtek a szolgálatára. Néhányukat maga Darth Vader toborozta, és most ott álltak mind a birodalmi csillagromboló parancsnoki hídján. Piet admirális valamivel odébb egy kapitány társaságában állt, és onnan szemlélte ezt a szedetvedett társaságot. Megállapították, hogy a fekete lovag ezúttal nem mindennapi bandát szedett össze ezekből a szerencsevadászokból, beleértve Boszkot, aki lottyat, táskás arcát, véder felé fordította, és öklömnyi, véreres szemével a fekete lovagot bámulta. Boszk mellett két forma alakált, Zukusz és Dengár, mindketten teristeresebb helyekkel, számtalan leírhatatlan kaland emlékényül. Volt közöttük egy ütött kopott, fényevesztett, krómszíni robot is, amely az IG-88 névre hallgatott, és ott állt az álnok Boba Fett mellett. Fett, maga is emberi fajzat, különösen könyörtelen módszereiről volt hírhett, Páncérozott űrruhát viselt, állik felfegyverkezve, ami ehhez hasonlót. Még a klóni háborúkban hordott a harcosok egy csoportja, akik a dzsedi lovagok kezétől szenderültek létre. Ocsmány megjelenését néhány befonthajús kalp egészítette ki. – Fejvadászok? – mondta Piet undorodva. – Ugye minek keverjük bele őket? – a lázadók úgysem szökhetnek meg előlünk. Mielőtt a kapitány válaszolhatott volna, az admirálishoz futva odajött az egyik hajó repülés irányítója. Uram! jelentette hadarva. Sürgős hívást kaptunk az Avenger csillagrombolóról. Piet elolvasta az üzenetet, aztán sietve ment jelentést tenni Védernek. Amikor a közelükbe ért, még elcsípte Véder eligazításának néhány utolsó mondatát. Magas jutalmat tűzünk ki annak, aki a millenium fálkon nyomára vezet minket, mondta Véder. Szabad kezet kaptok, bármilyen eszköz bevethettek, de bizonyítékot akarok. Nem érem be skalpokkal. A szit lovagja megszakította az eligazítást, amikor odalépett mellé pijett. Uram, suttogta, fékevesztett boldogsággal az admirális, Elkaptuk őket.